Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar dan peminat Kuliah-kuliah saya di dalam kaset ini Di seluruh tanah air Indonesia yang saya cintai Di gunung, di lembah, di kampung, di negeri Di mana saja khasiat ini diputar. Dalam kuliah saya hari ini akan saya terangkan suatu hal pula dalam kehidupan kita kaum muslimin yang menggari minat daripada seduruh kita yang beriman kepada Tuhan. Ialah mengerjakan haji ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Setiap tahun kita bangsa Indonesia yang jauh ini yang disebut orang Syamkil Aqsa di tanah timur yang jauh telah beratus-ratus tahun sejak zaman dulu Masa ke Mekah masih naik kapal layar Namun kecintaan buat mengerjakan haji itu Tidak kurang daripada kecintaan negeri-negeri lain di dunia ini Saya sendiri Pada mula-mula saya naik haji di tahun 1927 Dalam usia baru 19 tahun ketika itu harga karet sedang membumbung naik harga getah di Jambi dan di tempat-tempat lain dan sewa kapal ketika itu karena belum ada kapal udara sebagai sekarang baru 165 rupiah, rupiah pergi dan balik bergunung orang yang pergi dan waktu itu 165 rupiah pun sudah mahal. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Belum pernah turun sewa kapal itu. Pada tahun 1950, sesudah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada kita di bulan Desember 1949... Maka dekat-dekat bulan Agustus 1950, saya berangkat ke Mekah sebagai anggota MPH Majlis Pimpinan Haji. Kabarnya konon, sewa kapal pada waktu itu baru 7 ribu rupiah pergi dan balik kerinduan orang buat naik haji. Sama saja. Baik di waktu harga tiket Rp165 pulang-balik atau Rp7.000 pulang-balik atau 1,5 juta rupiah pulang-balik atau sekarang ini sudah lebih lagi dan belum pernah turun. Namun jumlah orang yang naik aji Orang yang berminat naik aji Tidak berkurang dari tahun ke tahun Barangkali Inilah salah satu Mustajabnya Permohonan Nabi Ibrahim kepada Tuhan Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim Waj'al afidatam minan nasi tahwi ilayhi Ya Tuhanku, jadikanlah hati manusia tertarik buat datang ke sana. Datang ke sana, tidak sama dengan kita pergi piknik. Tidak sama dengan kita menjadi turis ke Amerika tahu ke London atau ke Paris, ke Roma atau ke Spanyol. Alabama atau ke Nebraska, ke Texas atau ke San Francisco, tidak sama. Kita ke sana buat beribadat. Kita dipanggil oleh Tuhan. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita sabila Orang-orang yang sanggup berjalan ke sana. Sehingga ada merhab lama yang mengatakan berjalan betul-betul sanggup anaknya ke sana. Seketika saya naik haji bersama istri saya di tahun 1967-68. Ketika kami naik mobil dari Madinah akan menuju Mekah, di tengah jalan bertemu satu orang dari Afghanistan berjalan kaki yang tak pergi ke Madinah. Saya hantikan mobil kami Saya turun Saya berikan sedikit Hadiah Kepadanya untuk Perjalanannya Menggelanggang air matanya Lalu perjalanan ini Terus tinggi juga Semua orang Yang ada agak sedikit Iman dalam hatinya Ingin buat pergi ke sana Kejadian ini dapat kita ingatkan Almarhum Presiden Sukarno Sudah pernah naik haji Kabarnya konon sekit sampai Ke makam Rasulullah Di Madinah Beliau tidak tahan Keluar air matanya Ketika menghadapi kubur Rasulullah itu Bung Hatta pun demikian pula Semua telah Malah yang paling akhir Nyonya Fatmawati Bekas istri Daripada Bung Karno dia berniat mulanya hendak naik haji bersama-sama dengan ayahnya di tahun 1979. Rupanya sebelum tahun 1980 ayahnya meninggal. Maka disampaikannya juga niatnya. Meskipun belum akan dapat naik haji, dia pergi Umrah. Selesai mengerjakan Umrah, dia pulang ke tanah air singgah di Kuala Lumpur. Di satu hotel dia meninggal dunia Demikianlah hati tiap-tiap orang Islam Bagaimana kecintaannya buat pergi ke Tanah Suci itu Dia tahu Tanah Suci tidak serupa dengan Paris, dengan London, dengan Roma, dengan Spanyol, dengan Nebraska, dengan Alabama dan lain-lain Di sana kalau musim panas terlalu panas, musim dingin terlalu dingin Tapi apabila kita telah datang kembali ke Tanah Air ingat musim dingin di sana tapi di sini kita tidak kedinginan cuma jadi ingatan saja dengan segala kerendahan hati saya berkata tuan-tuan saya sudah pergi ke Tanah Suci itu baru dua belas kali saya sudah pergi ke London dua kali tidak ada niat saya buat ke London lagi tidak saya sudah pergi ke Spanyol tidak ada lihat lagi niat lagi buat melihat Bekas masjid Alhambra, Khurdufa, Granada, Syafillah, tidak. Saya sudah merasa keributnya di New, Jepang dan lain-lain. Tapi tidak ada kerinduan buat datang lagi ke sana, tidak. Ya, kalau datang panggilan atau datang undangan, pergi juga. Tapi tidak seperti ke Mekah. Apakah ini termasuk yang irasional kata orang di luar ungkapan akal dan ini apakah termasuk emosi tidak tahu tapi terbayang itu ke terbayang sumur Zam Zam makam Ibrahim sembahyang di makam Ibrahim Allah Hajarul Aswad Menciumnya Puas hati pada waktu itu Habis tawaf Berdiri ke murtazam Bergantung pada wajah Ka'bah Menukur kepala tapi hati Melanjut ke atas Mengingat Tuhan Memohonkan ampunnya Dan terimaknya Dan kalau pada sembilan hari bulan tulajah wukuf di Arafah sudah berapa kali saya wukuf tidak dapat saya gambarkan tiap wukuf tiap air mata titik tergambar padang masyari akan kita tempuh di belakang hari. tergambar pertemuan segala manusia yang menghamparkan sayapnya di hadapan ilahi memohon ampun dari lebahnya memohon taufiq dan hidayatnya diizinkan pulang kembali ke tempat asalnya ke kampung halamannya buat menyebarkan akidah tauhid dalam kalangan umat